I és es que el verano no tiene tot tiene piscina. Molt bé, andrawenques, andrawencs, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa des de la sintonia de ràdio Trinitat Vella al 91.6 de la FM o bé a través d'internet www.rtb-mgfma.com. Doncs benvinguts a una nova edició d'aquest programa al tot un poble a l'estiu. Així sona. I és es que el verano, i és es que el verano lo tiene tot! Primavera Otoño I com que de dilluns doncs, donem la nostra benvinguda a l'Ivan Ibáñez, molt benvingut. Molt bon dia, benvinguts. Molt bon dia. Doncs també tenim amb nosaltres a l'altra banda de la taula el nostre company en Guillem Garcia que ha parat tot el possible perquè aquest programa doncs, baixi d'allò més bé. Primavera I comencem, senyores, senyors, anem a fer un repàs d'algunes de les notícies arribades a la nostra redacció ja per començar per posar-nos les piles i ja n'ha activat durant tot el dia. Doncs comencem parlant del vial bus Baó per, que servirà per esponjar la C58 que s'obrirà doncs, a l'octubre, després de les vacances. El vial de dos carrils per busos i vehicles alt d'ocupació, busbau, de la C58 entre Ripollet i Barcelona, entrarà en funcionament a l'octubre, segons renunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Recudé. Coincidirà amb la col·locació del penúltim dels 16 trams de viaducte que tindrà el vial a l'alçada de Ciutat Meridiana. Els dos carrils facilitaran la mobilitat dels usuaris que utilitzin el transport públic o que viatgin en vehicles privats amb tres o més ocupants. I encara han de dir més coses sobre aquest tema perquè el tram de 6,8 quilòmetres entre Barcelona i Ripollet funcionarà com una calçada segregada de la resta i el sentit dels carrils serà reversible en funció de les necessitats de la mobilitat, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. El projecte doncs, ha representat una inversió de 81 milions i ha rebut el finançament de la Unió Europea que ha assumit el 50% del cost. Una altra obra d'aquesta envergadura per fer un carril Busbao és impensable en aquest moment, reconeix Recoder. Doncs el govern, però, planteja l'alternativa barata de segregar carrils al mateix nivell de calçada en comptes d'aixecar complexos viaductes com en el cas de la ciutat meridiana. El conseller, doncs, intentarà convencer el Ministeri de Foment d'adoptar aquest sistema a l'entrada de Barcelonina per l'autopia B23.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 per afavorir el trànsit dels ciutadans que entren i surten de treballar de la capital catalana. El que no sabem encara és a quina hora faran el sentit Vallès a quina hora faran el, el sentit Barcelona, amb la qual cosa aquí pot haver-hi un des, desgavell doncs la mateixa lògica s'aplicarà els caps de setmana El conseller ha explicat que a més d'abusos, taxis i vehicles d'alta ocupació s'estudia permetre el pas de motos i vehicles més ecològics com ara els de motor elèctric Els Mossos i el Servei Català de Trànsit ballaran perquè no usin el carril al de, de vehicles que no tenen permís per fer-ho les, les sancions aniran des dels 200 euros sensacions també, i per entrar-hi doncs amb un vehicle no permès fins als 500 per una infracció més greu, com seria circulari en sentit contrari. I més coses a explicar-vos, una de les que acaben de fa, fa poc d'arribar a la nostra redacció ens porten a parlar de l'obertura del Centre d'Art Contemporani que posarà en marxa a l'octubre la Fabra i Coats. Doncs sí, perquè l'obertura d'aquest Centre d'Art Contemporani de Barcelona significarà el tret de sortida per la gran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 Doncs el tínic d'alcalde ha manifestat que espera que estiguin completament acabats en conclusió del seu mandat municipal al 2015. Una exposició comissariada per David Ja Torres obrirà el centre en una primera temporada en què hi haurà dues, segons han resolt l'Institut de Cultura i el MACRA. A partir de l'octubre de l'any que ve, doncs una taula de curatorial s'encarregarà de s'eleccionar en un format de convocatòria pública els projectes anuals d'exposicions. La tercera planta de la Fabri Coats és l'espai destinat a les arts escèniques, amb sales d'assaig de, de disposició flexible. Ja estan a funcionament i aquest migdia, durant la presentació que ha fet Xiurana, els lectors de l'espectacle A Alaví de Barcelona,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 En el primer cas, una comissió integrada per representants de l'Institut de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona seran els encarregats de concedir-les. L'Espai Centenari acull també des de fa uns dos mesos les associacions professionals d'actors i de directors de teatre, de dansa i de música. I atenció perquè ara us parlem del nou Centre Cívic Baró de Vivè. Fins demà dimarts és obert el termini d'exposició pública i presentació de suggeriments del projecte del nou Centre Cívic del Veró de Vivè. El projecte es pot veure al casal de gent gran del barri. Molt bé, doncs el centre consisteix en un edifici de planta baixa amb una superfície construïda de 1.576 metres quadrats que combina una imatge moderna i una especial cura a la sostenibilitat ecològica de les instal·lacions. Aquest aspecte de sostenibilitat es concreta en els materials reciclats i reciclables que s'empraran en la construcció i en els sistemes de regeneració d'energia. I atenció perquè l'edifici tindrà dos usos principals, d'una banda centre cívic i de l'altra espai de gent gran, i tindrà al davant un gran espai obert que li servirà d'accés. L'obra tindrà un pressupost màxim de 2.738.655 d'euros. Molt bé. Déu-n'hi-do. -do. <ríe> doncs sí. I ara parlem de l'urbanització dels espais del carrer Mollerusa 22-24 i Sèquia Madriguera a Mollerusa. Es comuniquem que s'inicien les obres d'urbanització d'altres espais de carrer Mollerussa, 22-24 i Sèquia, Madriguera, Mollerussa. Amb aquesta urbanització es completen les obres de remodelació del barri del Bon Pastor en aquest sector, a l'entorn dels edificis de protecció oficial. Les obres inclouen un nou paviment i ampliació de les voreres, renovació de l'allumenat, de les xarxes de servei i del clavegarem. També es plantarà un nou arorat. I atenció perquè hi ha més coses a, a parlar-ne sobre el, el, la disposició dels terrenys de, dels nostres barris. Parlem de les millores del clavegaram del carrer Potosí. A partir de demà i fins al 31 d'agost es, es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al carrer Potosí. El tram afectat serà el comprès entre el carrer Caracas i el passeig Guayaquil. Per aquest motiu aquest tram de carrer es veurà afectat per una restricció a dos carrils de circulació per cada sentit. I acabarem repassant aquestes primeres informacions arribades a la nostra redacció i us ho parlem de que avui comencen a celebrar-se els Consells Extraordinaris de Vall de Barri del Districte de Sant Andreu. Entre el 16 i el 25 de juliol es realitzaran els consells extraordinaris als barris de Trinitat Vella, Baró de Viver, La Sagrera, Naves, Sant Andreu de Palomar, Congrés Indians i Bon Pastor. I atenció perquè Trinitat Vella és la primera on es faran aquests consells extraordinaris de barri. Es faran precisament avui a les 7 i mitja i hem de dir que el lloc serà el centre cívic al carrer de la forada número 36. Al Baró de Viver, al centre cívic, passeig de Santa Coloma 104, demà també a les 7 i mitja. Molt bé, i també he dir que a la Sagrera... De, el Consell Extraordinari es realitzarà dimecres a les 7 mitja al Centre Cívic del carrer Martí Molins número 29. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i deu- nhi do la quantitat de coses que tenim preparades per tots vosaltres. Ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara! Tengo miedo a la pión ¿También? saber lo que debo hacer pa cruzar el charco por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca si construyeran un puente I així sonava la música de l'estiu de l'any 1968. Solo caminando en bicicleta o autoestop Era el ritme d'aquella banda anomenada Los Mismos, que ens oferia aquest tema, El Puente. Doncs si voleu fer un pont entre, entre València i Mallorca, doncs aquesta era la cançó que t'oferia i que et proposava aquesta opció. Solo caminando en bicicleta o autoestop i ara ens n'anem en directament a conèixer què és el que viuen els astres, què és el que ens depara el futur, què és el que l'horòscop del dia doncs, ens té preparat per a tots vosaltres avui. Hola amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. I com sempre comencem amb aquestes supersticions o curiositats.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 recorda la música, la veu del senyor Luis Aguilé doncs resulta que aquesta senyora la Rosalia ha agafat un tema del Luis Aguilé li ha posat una mica de més de marxa s'ha situat a l'estiu de 1963 i ens ha ofert aquest tema d'Illé Puedo aconsejar Pues mi corazón vivió Enamorado Yo te quiero i senyores senyors, què és el que ens depara la, el temps a dia d'avui, doncs anem a saber-ho ara mateix què és el que nostres, és el que el, el cel ens depara per als properes hores. Vinga. Queden núvols encara a primera hora del matí que a poc a poc deixaran el cel cada vegada més asserenat. I, de fet, aquest migdia, a primera hora de la tarda, s'espera que el sol sigui el crea dominador, no només aquí a Barcelona, sinó bona part de la regió metropolitana. Quedaran alguns núvols, sobretot a prop de la façana costanera, però s'aniran trencant. En tot cas, aquests núvols es trencaran de manera transitòria, perquè aquest proper vespre hi tornaran, i fins i tot aquesta propera nit i matinada, el cel tornarà a quedar pràcticament cobert del tot, però, en principi, sense precipitacions. Probablement seran les últimes hores que veurem aquests núvols baixos perquè a demà al el sol s'ha d'imposar tot de al migdia, tot dimecres, tot dijous, tot divendres, i amb unes temperatures que tenen clara tendència a l'altre. A partir de mitjans de setmana tindrem un temps plenament estiuenc. Doncs jo sí, senyor, un temps plenament estiuenc. Això és el que ens depara a meitat de setmana. Amb no la qual cosa doncs, podrem anar a la piscina, a la platja, passar-nos-ho bé d'allò d'allò més, i evidentment doncs, també a gaudir de bona música la música que es posen en algunes discoteques la música que pots trobar als diferents guateques que ens munten a les platges a l'estiu doncs això és el que us oferim ara mateix Bona música, aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella I amb aquest tema així totalment desenfadada, la senyoreta Conchita Velasco ens oferia aquest tema la Chica Lleier. Ens hem de remuntar molts estius enrere, eh?, perquè poder gaudir d'aquest tema, per la Chica Lleier de Conchita Velasco. Una chica, una chica lletè, que tenga mucho ritmos y que cante en inglés. Que no te quieres enterar, doncs nosaltres el que fem és que us assabenteu de què és el que passa als nostres barris. I ara parlem de l'estiu. L'estiu perquè veiem Charleston al casal de barri Congrés Indians. Aprendrem una coreografia de Charleston a aquest divertit estil de ball que ens transporta als anys 20 del segle passat. Doncs demà serà tindrà l'oportunitat de poder gaudir d'aquest balli del Charleston. De 6 a 7 de la tarda al casal de barri Congrés Indians al carrer Manigua número 2535, al preu 10 euros... La inscripció es pot fer al Casal de Barri de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i l'organitza el Casal de Barri Congrés Indians. Molt bé, doncs encara tenim més música com aquesta que està sonant Glòria, això és el tema 2 sí, vale, molt bé, doncs tema 2 del CD2, ens n'anem en a conèixer l'estiu del 1979 de la mà de Umberto Tots, sí? Falta tu presència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 Ja hem obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de setembre a desembre del 2012. Eh, S'ofereix un espai diàfane i agradable a assajos per companyies de teatre de teatre de dilluns a dissabte amb mitja jornada, de 10 a 3 o de 4 a 9. Molt bé, doncs el que escoltes, la música d'Homberto i amb aquest Glòria. Venta, aroma entre los árboles fes bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al punt de connectar amb el nostre company, en Rubén Domènech, que avui no sabem on es troba, però ell mateix ens ho comenta. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, et trobes, uh, exactament? Estem just ara al Juliols de l'Espai al, al Centre Cívic Castellasso. I quines activitats fan per aquí? Vale, bueno, estem aquí amb la directora del centre, amb l'Alicia, uh -huh. que és estem amb el jove Garcilaso, que es diu, i ens explicarà una mica el funcionament del centre. Molt bé. Bona tarda, bon dia, perdona. Hola, Jordi, bon dia. Bon dia. Oh, hola. A veure, el, bueno, el que tenim ara al juliol és uh -huh. que cada dia de, de juliol tenim una activitat. Els dilluns la temàtica és uh, una sala de creació viva, que això ja ho explicarem una mica millor. Mhm. Uh -huh. Els dimarts hi ha tallers i gincanes que organitzen els de, les entitats que estan allotjades al viver de Projectes. Molt bé. I aquesta setmana hi ha el taller de teatre que fa una associació que es diu Transformes, que tra treballen en teatre social i això ho fan demà, dimarts. Uh -huh. Els dimecres es fan tallers de ball i aquest dimecres hi ha hip hop. Mhm. Uh -huh. I el dijous hi ha un taller de reciclatge i també hi ha cinema a la fresca que encara es pot escollir la pel·lícula que es pot que es projectarà aquesta, aquest dijous O sigui, encara, el, tenim... El què? encara tenim l'oportunitat de triar la pel·lícula Ah, encara, encara poden votar, encara poden votar. Tant, tant pel Facebook uh -huh. com venim aquí al centre uh -huh. D'acord? I després el divendres eh, fem un concert Ah, mira, o sigui, quin, quin tipus de, de música sona? Quin tipus de música són els divendres? Bé, bueno, depèn. Normalment són grups que hi ha aquí al centre uh -huh. i que ens oferim la possibilitat de que toquin al divendres. Ah, molt bé. Llavors el, el concert de final d'estiu es fa la setmana que ve, al divendres, uh -huh. i toca teràpia de grup i ho ah, I és bé. per al carrer, és l'únic concert que sona al carrer. Així uh -huh. o sigui que la gent s'ho pot passar d'allò més bé si passa per aquí, per al centre Garcilaso. Exacte, i tot gratis. Ah, <ríe> Molt bé. Doncs... Sí, el, el Ruben si pot sí. dir alguna cosa més? Bueno, hi ha una noia aquí, que és la, la Lindes, que sí. és la noia que ha, preparat, que ha preparat el taller per aquesta tarda, i us vull explicar una mica en què consisteix, així també animar la gent a que vinguin. Ah, doncs sí, mira, la, podem, la, passem, la passem, eh? Podem aprofitar la Lindes hora que ens explica per què és el que es fa aquesta tarda. Hola, què tal? Hola, doncs l'Indes digue'm, què és el que esteu preparant? Doncs mira, aquesta tarda el que farem és un taller creatiu eh, treballant amb plastelina uh -huh. Aleshores, doncs, eh, la idea una mica és crear el món que, que volem, uh -huh. com ens agradaria que fos i ho farem tot amb, amb elements amb, amb plastelina Molt bé, i què és el que acostuma a fer la gent? Quines... Sí, quines no. figures fa? Home, doncs eh, una mica de tot, figures més realistes, coses més, més imaginatives, però sobretot el que voldria és que no és una peça que fa cadascú i se l'emporta, sinó que és un, entre tots construïm una, una sola cosa, no? un sol món, uh -huh. i aleshores doncs, la idea de qualsevol, totes són, totes són bones i totes creen un, un conjunt doncs, que que val la pena. Ah, pot ser molt interessant, això. Sí, sí. sí pots doncs, venir. Vinga, doncs, en, ens apuntem. Sobretot el, a la gent que ens estigui escoltant ara mateix, des d'aquí, dels difer diferents barris de Sant Andreu, doncs, que s'acostin al centre Garcilaso. Per aquesta activitat, a quina hora comença? Comença a les 6.00 les la, doncs la, la, la casa dura dues hores i és igual que siguis petit, gran, tothom pot participar. Molt bé, doncs pot, jo crec que pot estar força atractiu això. Sí, sí. sí. Doncs eh, la gent que ens estigui escoltant ara mateix que s'acosti a partir de les 6 de la tarda al centre Garcilasua perquè s'ho passarà d'allò més bé amb la lindes i amb, i, amb aquest, eh, i amb la plastilina, a fer figures. Plastilina, exacte. Uh -huh. Doncs què més es pot trobar per aquí? Bueno, per aquí, aquests dies, principalment això, uh -huh. hi ha molta activitat a tot el centre uh -huh. i, i, bueno, principalment això, el que ens ha explicat molt bé Alicia, totes les activitats que es fan, uh -huh. que ho podem trobar per la pàgina web, es poden trobar, i per Facebook també podem estar informats cada dia del que es va fent. I el dia 31 tanca la biblioteca, no? La biblioteca d'aquí al centre Garcilaso. El dia 31, sí. I què és el que passarà a partir del 31? Doncs, bueno, la idea és que la biblioteca es fa ja de l'Alchemica i uh -huh. eh, la biblioteca de Garcilasso i, bueno, a les dues plantes que queden hi ha un projecte que es va uh -huh. presentar ja fa temps, un projecte de reformulació de, de l'espai jove que aniran ocupant aquestes dues plantes. O sigui, que els joves tindran més, més oportunitat sí, de poder sí, gaudir del centre, clar. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé, doncs esperem que aquesta nova activitat, aquesta nova distribució de les plantes doncs, sigui fo força atractiu pels joves i que s'ho passin d'allò més bé doncs, en el moment en què estigui tot eh, ja muntat. No? Que passin. Aquesta és la intenció, sí. Uh -huh. D'acord. Doncs un centre, un, el centre Civil Garcilaso, que ara doncs, més que mai el que necessita és que la gent jove s'acosti doncs, per poder gaudir de les diferents activitats que es realitzen. Uh -huh. Molt bé, doncs Alícia, moltíssim gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a tu. Vinga, bon bé. Molt bé, doncs uh, Rubén, què és el que ens pots explicar més? Alguna cosa més? O... Rubén? No. Molt bé, doncs després d'aquesta trucada nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ens fem, falten pràcticament uns 20 minuts per acabar el programa. El que fem ara mateix escoltar bona música, la que ens posa en Guillem Garcia, Fins ara. Ens remuntem fins a l'estiu del 1991 per escoltar aquesta deessa de la música del nostre país. És d'ella, es diu Alaska i cantàvem en aquesta ocasió amb el grup Dinarama. Amb aquest tema, a qui en li importa? Molt bé, doncs, després d'escoltar la senyoreta Lasca i amb el seu grup Dinarama, estiu del 1991, ara el que fem és escoltar una recepta de cuina. La tenim preparada per tots vosaltres, així que només cal que us entreu dins la cuina i comenceu a moure els estris perquè el que és la recepta la posem nosaltres. Ferran! Hola! Què tal? Eh, molt bé. Acabarem bé. ja amb la fruita, ara ja sí. Ara sí, eh. Ja eh amb bé. el tema de la fruita i farem un plat fantàstic. Aquest ve un plat que fa la Mireia Carbó. Torna a començar, no diguis que acabem ara sí, perquè posaré l'altre. Ferran! Hola, Jaume, què tal? Molt bé, i tu? Oh. Molt bé. Oh. Dic una cosa fantàstica que t'encantarà. Fina, fina, boníssima. Crema de tarongina. Què? Crema de tarongina. Tarongina, que és una manera tonta de dir taronges. Sí, anem, ah, sí ah, una mica tonteta. Eh? Perquè sí. si tu vas a comprar tarongines, el que compres són taronges. Sí, et diran, ah. pues no, això no en tenim aquí. No, vull taronges, entenc. Sí, sí, sí, vale. sí va, doncs posin no, taronges. Va vale. Molt bé, ja veureu que és un postre fantàstic. També es pot fer amb mandarines, mm -hmm. que queden molt bo. Tu on tret, aquesta idea? Jo l'he tret d'un llibre que es diu La cuina salvavides, de Mireia Carbó. Ah, mira, La cuina salvavides, el, el títol ho indica tot, eh? I és que saps què passa? Que em ballava la taula de la cuina i tenia la mida justa per posar-nos sota una pota. Ah, mira. Llibre. No, és mentida, no. Ah. Quan ens estem aficionant a cuinar, dic, Oba. deixa'm comprar un llibre, eh? Culturitzem-nos. Els ah, llibres no només serveixen per fer maco a l'estanteria, no. també es poden llegir. Uh -huh. eh? I fer servir per cosetes com aquesta. Ingredients. Mig litre de suc de taronja o de mandarina. Ho vaig fent, eh? Suc de taronja, que és més bo. Va, Va la pell d'una taronja. La pell? De taronja. Què dius? Eh? Sí, sí, sí, sí. sí quan, estiguis, quan hagis fet ja tot el suc, agafes la pell. de ser taronja. Sí. Ah, llavors val Això... la pena posar taronja, si no mandarines. Depèn. posem taronja. Posem Perquè taronja. després, si li treus la pell, la, la taronja també te la pots menjar. Ah, evidentment. I mentre s'ho vas fent, vas picant. Si eh? no, agafes bé. les patates fregides o tens una taronja allà, que tant, tronja, a part és refrescant. 120 grams de sucre, mm? un ou... Sempre amb l'ou... I una cullerada supera, ben plena, eh, allò, de farina de blat de morro. Molt bé. D'acord. Primer de tot, fem escalfar el suc de la taronja. Ah, vols dir d'escalfar el suc de taronja? Sí, sí, ja ho veuràs com sí. M'agradem fresquet? No, ens ho menjarem fresquet. Ah, val, val. Però, de moment, hem d'escalfar el suc de la taronja amb la pell. Ah. O el suc de la mandarina amb la pell de la, la taronja. Amb la pell de la taronja. Mentrestant, batem blau Espera, hi posem una mica de sucre, això, per endolcir-ho una mica, no? No, no, no... Ah, no hi posem sí. sucre? Ah, bueno, va, sí, posi sucre. De, és que si no estarà molt àcid... Vale, que et que no he pres coses, jo, aquí? Sí, o sí, o sí és veritat, és veritat. Clar, ah, va, una posi una sucre, eh? Sí, sí, que estarà molt àcid, clar, eh? taronja... Clar, sí, mi... si poses taronja, pell de taronja, i no, par... no poses sucre... No, posi també, no sé, àcid sulfúric... També, va, <susuric> i va, eh, ah, quan ja està tot això blau l'anem batent sense la closca si alguna cosa hi ha pres tens un braç que sembles el Nadal el tenista el pròxim ou que tinguem que batre te l'encarregaràs tu et va molt bé perquè amb aquest braç jo crec que guanyaràs el el Masters de cuina de Wembley doncs tenim ja l'ou batut i afegim la farina tamisada. Ah, ja. què vol dir tamisada? Ja ho hem dit, ja ho hem dit. Home, ja ho hem dit, home, per Ho barregem tot perquè ja per no quedi en grumolls, eh? Exacte. També hem cloc cloc Bueno, va, tamisada, vale, el... per no ens sentit, agafem el colador els foradets petits... Ja Anem està. tirant mica mica la farina ja i les posem... Ja no demont. ho direm més. Mai més a la vida ho direm. Va, fora. D'acord, quan el suc arrenqui a bullir... Sí. És, ah, ja vull, ja vull, sí. no. Traiem la pell, sí. d'acord? Sobretot no deixeu la pell, no, no, perquè no. serà fastigós. Molt lleig. Molt lleig. Traieu la pell de la taronja, eh? Si és suc de mandarina, traieu la pell de la taronja, sí. també. I tireu la massa d'ou i farina que hem fet, d'acord? I anem batent, anem batent, anem batent. Un altre cop? Sí, fins que torni a bullir, perquè quan ho tireu, pararà el bull. Ah, mira, clar, clar, ja No digueu, ah, ja està. No, no, a tornar a bullir. Sí. Un cop eh, ja està allò bullim bullint, bullim parem... sí. I posem la crema, la crema, sí. esta crema això és una crema allà, ja, sí, sí, sí, sí. la posem en copes o en bols on no no ho vulguem servir, servir. d'acord? Aquest got de plàstic? Eh, home, home és, és lleig, és, oh, és, és lleig. A més si està tan calent potser d'esperar. Però després no l'has denotat, això. Ja. Oh, vull mirar amb gots de plàstic. Ah, vinga, amb gots de plàstic. Després ho haurem de posar a la nevera. Cuidado! Ojo! Cuidado! Un moment! Cuidado, no ho poseu directament del foc. No, home, no. Deixem-ho refredar mica fora. Eh? Es deixa refredar fora, sí, perquè si no... Si no... Es, talla, es talla. Es talla. el rotllo, que dona gust, sí, perquè se't sí, fa sí. molt bé. T'has passat toneta. Sí, és eh? Molt bé. Doncs quan ja està refredat, ho posem a la nevera uh -huh. i quan ja quedi així, que dius, ah, ja està ben bo. Ja està. A menjar. Doncs venga També s'hi poden posar unes noves pelades pel damunt. Ah, mira que bo. Ah, ah doncs mira. Molt bé, Ferran, que vagi bé. Ap, adiós. I així, amb aquest ritme, amb aquesta ballugadissa que portem al cos avui, doncs, que escoltem ara mateix, és un tema de l'any 1992. Amigos, para sempre! No necesito conversar porque adivino que ya sabes como soy tú me has con... de mi lo que ni yo puedo entender yo te he conocido siempre Doncs vinga, aprofitem aquest càntic de los Manolos, aquest Amigos para sempre per deixar-vos caure alguna notícia més que tenim per aquí perduda, per sobre la taula. I ja parlem dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones nouvingudes amb la feinitat de poder informar-los sobre recursos bàsics, l'empedonament, obtenir tàrgia sanitària, l'educació, drets i deures per a les persones, aprendre idiomes, recerca de feina com i on fer-ho. La llei d'estrangeria, fer l'arrellament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat, etc. Doncs al final de la sessió el que es fa és lliurar un comprovant d'assistència. Això, una d'aquestes sessions es farà precisament aquest dimecres. Les dades de contacte, doncs, a l'agenda acollida de Sant Andreu, la Emma Ollivan, el telèfon és el 648-191-666, o si voleu posar contacte via mail, acollida5 molt bé, doncs amb el tema d'amigots per sempre nosaltres que ens anem a fer una petita pausa perquè volem, saber, volem que ens recomanis que ens recomanin un llibre o, un, o, alguna, o, el, o alguna escrit per poder doncs, això. Doncs, passar una estona llegint i passar-nos-ho bé Fins ara A punt de llibre una producció de Ràdio Castellà per a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A punt de llibre, amb Marina Antúnez i Miquel Desclot. Benvinguts i benvingudes novament a l'A punt de llibre. Altra vegada, tenim ganes de compartir amb vosaltres un llibre i un autor. El que ens recomana ara mateix en Miquel Desclot. Hola, Miquel. Hola. Hola. Doncs l'autora que us proposa avui va morir fa quasi 70 anys, però ha tornat recentment als aparadors de novetats gràcies a l'aparició pòstuma del seu darrer llibre, l'inacabada novel·la suït francesa que de seguida va ser distingit a França amb el prestigiós premi Renaudó. Estic parlant d'Iren Nemirovski, que havia nascut a Kiev l'any 1903, filla d'una pròspera família de banquers jueus. Es va educar amb una institutriu francesa, pràcticament oblidada de sa mare, que sempre va contemplar la filla amb el ressentiment de la coqueta que se sent envellida per l'aparició d'una nova generació. Quan ella tenia 10 anys, la família es va traslladar a Sant Petersburg, aleshores centre de gran ebullició política i cultural. Amb la Revolució Russa, la família va haver de fugir del país com tantes altres. Després d'un temps a Finlàndia i a Suècia, els Namirovski es van instal·lar a París, on el pare va poder reprendre la posició de banquer. La jove Irene va estudiar a la Sorbona amb la facilitat de qui ja s'havia criat en francès. Els 18 anys ja publicava un primer text breu i els 20 la primera novel·la. Després d'uns anys de vida frívola en els ambients de l'alta societat del París de l'època, el 1929 publica la novel·la David Golder, que es converteix de seguida en un èxit de crítica i de públic. Molt poc després, per cert, es traduïa al català a l'emprenedora editorial proa de l'època. A partir d'aleshores, les publicacions es van succeir a un promig d'una per any. Però, amb la promulgació de les lleis antijueves, al 1940, la vida de l'escriptora va canviar radicalment i va passar de la brillantor d'una escriptora burgesa d'èxit a la clandestinitat d'una escriptora catacumbària i perseguida. L'any 1942, els gendarmes francesos la van detenir i la van lliurar als nazis. Va morir a Auschwitz al cap de poques setmanes, als 39 anys. Quin llibre podem llegir d'aquesta autora, doncs? Doncs el llibre que us en proposo és justament aquesta novel·la que l'ha tornada a l'actualitat, Suite Francesa, publicada el 2004 a França amb gran ressò. Es tracta d'un llibre inacabat que s'havia salvat miraculosament a la maleta amb què les dues filles petites van poder escapar de la persecució tenàs de la gendarmeria francesa. I no ha estat fins ara que la família s'ha decidit a treure-la a la llum. Tot i ser una obra inacabada, es pot llegir sense cap sentiment final de frustració. En realitat, l'obra havia de constar de 5 subnovel·les autònomes entrellaçades, de les quals només en van arribar a néixer les dues primeres. Però aquestes dues, Tempesta de Juny i Dolce, les que s'han publicat sota el títol general del projecte original de l'escriptora, són perfectament autosuficients i satisfactòries. En el moment de l'ocupació nazi de bona part de França, Nemirovski es va proposar donar una visió novel·lística d'aquella experiència dramàtica estimulada per l'exemple colossal de Guerra i Pau de Tolstoi. Si l'autor hagués pogut enllestir les més de 1000 pàgines previstes del projecte, el resultat no hauria desdit de l'il·lustre model. Les 400 pàgines que n'han quedat ens permeten d'endevinar-ho. La primera part, Tempesta de Juny, retrata la tràgica desbandada dels parisencs fugitius davant l'abans alemany, en un mosaic ben trenat d'experiències diverses i contrastants. La segona part, Dolce, aprofitant personatges i línies argumentals de la primera, retrata la varietat d'actituds i respostes davant la convivència forçada amb l'invasor. Però el llibre és molt més que un simple testimoni. És una novel·la teixida amb molta saviesa narrativa i psicològica. I és també... Un amarc recordatori per als francesos d'avui, pel col·laboracionisme del govern de Vichy i, en particular, per conseqüències com el lliurament a la vessània nazi d'una escriptora francesa d'aquesta envergadura. Doncs, si et sembla, Miquel, aquest és la punt de llibre d'avui. Sota la llum d'una llanterna, la gent vestia a les criatures. Les mares agafaven a coll els petits cossos feixucs i tevis. "Vina, no tinguis por, no ploris. És l'alarma. Tots els llums s'apagaven, però sota aquell cel de juny daurat i transparent es veien totes les cases i tots els carrers. I semblava que el Sena concentrés totes les lluors disperses i les reflectís sentuplicades com un mirall bisellat. A través de les vidrieres, que protegien les escales de servei als edificis nous, es veien baixar un, dos, tres llumets. Els veïns del sisè fugien de les altures. Duien llanternes elèctriques enceses a pesar de les normes. Prefereixo no trencar-me la crisma per les escales. Véns a milí? La gent abaixava la veu, instintivament, com si l'espai fos ple de mirades i orelles enemigues. Se sentien patar, les unes rere les altres, les portes que es tancaven. Els barris populars. Sempre s'aplegava una gentada als metros, als refugis que feien pudor de brut, mentre que els rics es limitaven a quedar-se a les porteries, parant l'orella als esclats i les explosions, que havien denunciar la caiguda de les bombes, atents, amb el cos redreçat com animals inquiets al bosc quan veu una nit de cacera. Els pobres no tenien pas més poc que els rics. No s'afarraven pas més a la vida, però eren més gregaris. Es necessitaven els uns als altres, necessitaven agafar-se els colzes, djamagar o riure junts. Aviat claregeria. Hi havia sacs de sorra que encerclaven els edificis principals a mitja altura, tapaven les ballarines de Caperluix a la façana de l'òpera, ofegaven el crit de la Marsellesa a l'art de triomf. Encara força lluny redronyien els canons. Hi havia infants que naixien en habitacions càlides amb les finestres absolutament tapades per tal que no se n'escapés gens de llum, i els seus plors feien que les dones oblidessin el so de les sirenes i la guerra. A les orelles dels moribunds, els canons tenien un so dèbil i desproveït de significat, un soroll més de l'onada sinistra. Les criatures petites, enganxades a les seves mares, dormien plàcidament i amb els llavis feien un clapoteig lleuger que recordava el d'un anyell que mama. Els carros de verdolaires, abandonats durant l'alarma, s'estaven al carrer carregats de flors fresques. Una autora molt prolífica. Quin altre llibre, Miquel, podríem llegir? Doncs jo us proposaria justament David Golder, la primera que es va traduir al català, que l'editorial però ha reeditat. Molt bé, doncs d'aquesta manera que m'avui la punt del llibre. Gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres. <fixi> Molt bé, doncs entre la Marina i el Miquel, nosaltres que anem tancant ja el nostre programa d'avui en què hem tingut doncs, moltíssimes accions i us hem ofert també música dels diferents estius que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Com sonoxit to lei ja nom que venien meutat em m'ha guardat. Per acabar, doncs alguns apunts que tenim per aquí per comentar-vos, per exemple, aquest alter Egó superherois i les seves identitats secretes, que podeu gaudir a la Biblioteca Innes Iglesias Can Doncs sí, a la secció del còmic de la Biblioteca Innes Iglesias Canfabra pots trobar l'exposició Al Egó Superherois i les seves identitats secretes. Vine a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara. Sí, sí, sí, no, sí, no. Donc això el que escoltes ara mateix gent eh, ens arriba de l’any 1988, que sonava a l’estiu del 1988, doncs la música de Pino d'Angio amb aquest mà cua la idea.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 i dos apunts abans d'acabar les classes de grau superior del taller de músic s'imparteixen al centre cultural Can Fabra i també recomanar-vos que aprenqueu idiomes amb la companyia de les biblioteques de Sant Andreu molt bé, de doncs nosaltres que ho deixem aquí marxem, ens retrobem demà moltíssimes gràcies a l'Ivan Ibáñez que avui ha estat aquí al davant dels micròfons donant la cara, si sí senyor a tu com sempre. i també a en Guillem Garcia que ha estat davant dels aparells sense el qual doncs, aquest, aquest programa evidentment no podríem fer-lo Dona una trenta en retrovei Que passeu una molt bona tarda i adéu-seu. No ha banxato, no, benceda. Altrat tot